Шматок хліба, зуби, часнику І тим дихають цілий день А до того ще півмилі Або й більше мусять іти з хати до роботи І з роботи до хати І за те все, яких тридцять А найбільше сорок крейцарів Дістають за дванадцять годин роботи Також каменярі кинув головою Шагай І усміхнувся Гірко Ті, мабуть, ще гірші платні від нас Учителів Цікава річ, чиї кишені набивають вони своїм трудом? Є такі промисловці. Бере доставу, на якій там секції, і висмоктує людей як опир. Скрізь опері. в житті їх ще більше ніж у казках. Каменєрі молотками валили, а побачивши проїжджаючого священника, підносилися і здіймали шапки. «Дай Боже щастя!» – кликав до них Леміш, хоч знав, що тая праця до щастя не веде. Дорога легким спадом скочувалася до міста. Переїздили по приплощу для військових вправ. Сотню рекрутів муштрували капрали і фельдфебелі. Офіцери здалеку стояли покурюючи папіроски й розмовляючи з собою. Фельдфебелі дурно ці хліба не їли. Нідер-аф, Нідер-аф. Так сто разів, а на Майдані – зимне. Примерзле болото, а тоді – Ляв шріт біглий крок. Туди й назад, туди й назад, ще раз, ще раз, ще раз, поки воякам духу в грудях не сперло. Фельдфеблі пильно за рухами своїх відділів стежать, кожний з них має якусь жертву, чекає тільки нагоди, щоб кинутися на неї. Нагода все знайдеться. Груди вперед, черво взад, ти. Оферма рекрутська І коліном нижче пояса геп А другий Ти як голову тримаєш хами Як женівська шкапа То ти така царська дитина вгору лоб. І кулаком по підбороду Штурк, аж зуби задзвеніли Здавалося, що голова як маківка відскочить Шагай відвернувся Оборонці вітчизни Підготовляють Шепнув до нього Леміш Такого мудра робота так, коли б війни ніколи не мало бути. То тільки малесенька частинка того возрін'я страшили шотче. Я також служив, то знаю. Доїздили до рогачки. Ані леміш, ані шагаї срібних не мали. Рогатник взяв паперового гульдена, подовгастий зеленаво сіравий папірець, подивився, чи цілий і побіг до будки міняти. Федько знайшов якусь тріску і ошкорбував, нею болото з коліс, потім поправив коням гриви і поплескав їх по шиях. Шагай дивився, як рогатникова дружина шарпалася з дядьком за курку. «А видиш, дурний, я тобі штири шустки давала, а ти не хотів, до міста пішов, гадав, що шість дістанеш. Шість годин стратив, а тепер як хочеш, то бери штири без двох дудків, а як ні, то най тебе холяра візьме, хами, дурний». Шагай не втерпів. «Та чого ви зневажаєте чоловіка?» – крикнув на жидівку. «А ви чого даєтеся зневажати, Газдо?» Одно і друге подивилися на нього, як би казали. «А тобі що до того?» І торгувалися далі. «Маєте п'ять шусток і курка моя», – сказав до дядька Леміш. Але жидівка, почувши те, вихопила курку від дядька і побігла з неї до будки. Дядько стояв безрадно, чухаючи чуприну – Рогатник виніс решту, і наші поїхали до міста. На ратушевій вежі пробила п'ята година. З ратуші висипалися хлопці, гімназисти. Відсидівши шість годин на науці, розліталися на всі сторони світу, як горобці, випущені з клітки. Тільки деякі були рум'яні, добре відживлені і непогано вбрані. Більшість гонила останками тих сил, що з села з вакацій привезли. Деякі були в шкапових чоботях і в штенцерах, що теліпалися на них, як мішки, книжки й шитки під пахами, прибіжить то до всіляких нор на передмістях, що станціями звуться, вкусить шматок хліба, посмарованого чутким маслом, або й ні. І до препарацій сідай, куй тропаріве, твержуй генеалогічні дерева, бо вчися в пам'ять Мені Анайдетеа, гніво, співай богине, перший рядок зіліади. Пано свинне, це ясній броніщен стохове, три рази, ксінжич, одмянився злоте. Бувало, весною, як ліс розівється, пригадав собі шагай. Більшого дисонансу, як між тими архітворами та окруженням, серед якого доводилося їх пізнавати, годі було собі уявити. Твори, написані для насолоди душ людських, спрагнених краси і величі думок, ставали наглум їхнім творцям, знаряддям, діточої муки. Мов живого, побачив Шагай одного зі своїх товаришів, що все бездумно виучував на пам'ять. А потім виходили такі архітвори, як Тімо Тімо Зідаціюс, Ді і біхе дес краніхус. Сміємося, коли гумористи виводять перед нами учеників, що не вміють і лекції, і комічно відповідають у школі, а забуваємо, що за тими гуморесками криються іноді глибокі трагедії хлоп'ячі. А все ж таки і Лемішеві, і Шагаєві засвітилися очі на вид тієї молоді, що виформула зі шкільної клітки. Пригадалися, ніколи не забутні гімназійні літа. Добря директор, ціла низка всякого покрою професорів, одинокий у своїм роді, катехід, а навіть терціян. Там вислужений вояк, мадяр, у котрого і в польській, і в німецькій мові всі іменники були жіночого роду. Носив він на ланцюжку від гренадерського очака годинник, великий, як за два грейцари, кайзерка, але зате найточніший у місті, бо там любив точно на години дзвонити. Раз тільки чомусь спізнився і так собі це взяв до серця, що розхорувався і мало не умер. До учеників там відносився урядово, не робив між ними ніяких різниць. Паничів і хлопських синів однаково замикав до карцеру і за жодні скарби світу не випустив би був жодного з них ані минуту скорше. І доньки його, мимоходом кажучи, дуже вродливі, однаково приязно всміхалися до всіх гімназистів від шостої класи вгору. І однаково всіх тримали три кроки від горі якою вулицею не проїздили наші подорожні, скрізь встрічали вони оту школярську бідноту. Менші поштуркувалися по дорозі, зводячи неподладні шкільні порахунки, старші поважно ступали, зазираючи крадьки за своїми паннами. Лікар Дательштам, якого недавно вибрали радним міста, вертав до свого мешкання з ринку з полудневого обходу недужих. В лівій руці тримав цигару, а правою – відкланювався, виблизкуючи великим бриліантом. Особливу приємність робило пану докторові те, що так низько кланялися йому урядники магістрату і поліціянти. Недаром був він радним міста і одним із нечисленних вдоволених його горожан. Щасливий чоловік. Федько скручував бічну вулицю, попривіз йшов школяр, підтягав носом, вимахував правою рукою, а в чоботі йому хлюпотіло – це мій колишній вченик, звернувся Шагай до Леміша, дуже спосібний хлопчисько, але бідний. Взяв собі до голови, що мусить скінчити гімназію із п'ятьма ринськими, котрі десь викрутила мамуня, і пішов до міста. Ось який став.